Goizuntan eskola kartari interesatuko gira, hainbat uh, agamollaketa izanen dira, eludan eta uh, basen afaruan iztuitze eta aierako eskola publikuek bat egin beharko dute, horren aipatzeko uh, eta azalpenen ukeiteko, gudugu isturitzeko auzapeza, Jean-Michel, dona petri, egunon zuri? Egunon. Lehenik uh, beheran behar da, lehenik jakina uh, da, alduden sartzetik uh, egin zina. Kipiak CP arte uh, izren direla hemen izturitzen, ahundiak guak CMB arte uh, aiegan, behin lehenik mintzatu ziste, hostigunian uh, departamentuko inspektorearekin nola joan da bilgura. Ba, Egan uzun musela izan gehiabez atzogizian inspektorearen ikusten, erpi hori buruzun aigintin esegurtan nabatzu ukan eta haan ahotik aitu. Erren ahi baita, ziur nahi izan, bi klase geldituko zirela istu izan eta bi klase orai hori ertio demezela. Bi klase eta behaz lauk klase hori eta ere bi erakasle aieran eta bi erakasle istu izan hori ertio izela. Bon, heitzen bandauku eta arandoku klarki horiek ukanen gintila. Eskola ere dira e, biak RPI bat zergatik onartu iztuditzen? Bon, madu bai, eh, Ramehar da urte ataterdi edo bidiga mintsatzen geila jarreko autotxekin, RPI hori buruz eta haurren aitamekin ere. Bon, Zainako iten du RPI, RPI hori, Ramehar da akademiak uh, beste asko erri bezala, uh, pusatzen gintila edo tiatzen, ez da gino behar dena erran, uh, RPI bati buruz. Uh, Hastian ez bero eta gero... Bon, gauza bazo badia klarkak, lehenik uh, errakasleak uh, bizten da nahi hoz dela errakatsi uh, lau uh, kurtzorekin, uh, sortzi edo behatzi okiteko orde bede eskolan, eh? uh, klasi unikian paratzen zela. Eta bon, maluski ukandu azken urteotan, uh, somit urtez uh, errakasleak ehoiten uh, zin urteat edo biga, ta ta eta gero joan zin, uh, eta ez beti konpreitzen zenako, Eta klarkia gerida, errakasen zendako iso hor dela errendun zela lau kurtsu okitea, zortzi okiteko orde. Bola, gero, gertatzen da ere eskola atipietan, zomit aldi haurrak kustso batzutan gertatzen dira adimerekoak baino, biga, eta horindako indako, nekeda, eta aitamaike ikustu dute guai, nekeda lanien hartzia. Eta geho, demora birean, joan deilaik segiagenean kolezio horat, e, bo, gauza bera, posioak aldia dira, bat edo bihia eskola beretik, han beste haumeste haurrekin, posioak aldia dira, eta bon, pentsatzen dugu erpioat inez, urte berikoak izahandela, bo, ez dia urte usia berdina, baina bo, eta heren dago, izan dela bai lan inartzia behaz eskolan, eta bai eta ere kolezio joan deilaik, e, bon, pentsatzen dugu izahandela, ez da, baitez bada, zuretako beritsar bat? Ez ez, es, errandu tamezela ez ginen bero, dila zenbiturte erpi bat aniteko. Baina, uh, bon, behar du, jautu txigisa, guetako zer da helburia da eskola atxitzia. Eta eskola atxitzia nola, nola inandur, beti espektoreari eta finaloma goberna kontra joan ez, uh, gober egon Ala bon ala kompreituz ere non lan pasatzen den eta bo iguno igutzen zaukoe RPiotinaza badula xantza gehiago gure herri tipi haut her eskola batena eta eskola bizi batena txitseko zenbat uh, hau, uitamak bat hau gehandu social Iztu izan, emantuan badira hoita amairu hauk, uh, eta helduen, art, helduen urtetik hau behaz, ERPI horrekin. Uh, Iztu izan, behaz, errandu zumezela, uh, txipieta ikaste zepe uh, bahne, izan handira berruita bat uh, hauk, eh, izan handira berruita bat hauk. Eta hondiokoak aier hau behaz, izan handira hoita sazpi. Mm Hela, -hmm. helduita, hirnuita sortzi, hauk helduen txartzeko. Iuririttzeko azon behizu ere donakktiat duiten dira ikastolaraat, zon bat bakkizugukoz? Bai hogeita hiru hasien uh, ikasto joan dira ba ez dena autonomnostiat, anitzak uh, gehien etonastat menre hoetapaneko ikastorata ere. Luda hogeita hamart gehi hogeita uh, hiru begeita bost bat hau jo bat direla zenB eh, arteko ainotan? Bai. Zentzia, da ba. Pundu bat lotzen dena, ERPI-a ipatzen delaik, da garaioa nola karriatu uh, ikasleak. Eri batetik besterat, hori uh, buruz ere mintzatu ziste? Ba, mintzatu gira atzo, hori zare, uh, ba, dakizu ondo zela, o, er, bo, bizten da izan dela autobus bat. Haurak eh, joan ditinak iztu izateik aierrat eta aierratik iztu izateik. Hore eh. uh, ertiokotxailorokorak organizatzen du, ramazaz hori Uh, ez ginak egin txushenik uh, nola uh, pasatuko zer onduko urtetan eta goizuntan uh, errandako klarki uh, konsei regionalak hartzen zila behar ezka opetetzia hori eta bon, eskualde hortaik ere tankiak beharkigu uh, voilà, kontri regionalak hartuko dila hori bere kondo uh -huh. Uh, akitania hundiak, eskualdeak hartuko du? Akit eskualdeak, eskualdeak hartuko du Gio, uh, erran zela eta denetak iten nimezela dietoki kompetentzia hori nendinez ala, ala departamentari utziko mea hasteko kompetentzia haktu haktu, uh, edo uh, harrikin meharkudu eko si. Ez luen sartzetik egin zina kambian menak, hori ere huartu uh, nahiz, hemen uh, obretan ziztela, kantina bat egiten ari ziztela? Bai, poxio, lotia da erpi hori uh, Bistandena, kantina bon, beti salak eskaz dira herrietan, eta uh, salauri egiten du, uh, kantina, kantina okiteko, bazke erra maher da, erpi batekin ekin, uai ertio, uh, istu izan tsebrik, uh, ahuren ertiak sartzen ziren, egwardetan etxat, eta erpi batenez bizten da dianek, aia reko argusiaak nila, uh, egwardetan ez eta istu izanak egin segur gehiago, beraz, bon, txipisko, txipisko ginen e kantina, eta hartako egiten dugu behi abai. Horre, obra horiek, nok ordeen ditu? Horek herrian, herrian gen dira, bat imanak herrian, herrian gen egonen dira, eta funksionamendu guzia erpiak hartuko du. Beste pundu bat, historitzea hartzen dugu laik, uartzen gira, azparnetik urbildela, bayonatik ezain horren, Eta ez dakit azken ogoi uh, urteotan zenbate zementatu den uh, populakuntza izturitzen Beherba da goiti iten du eta nonbait erpeia uh, egite baten behar helu da Kontraerran bat edo kontradiktsio bat bada da hor uh, Zuk nola ikusten duzu hori? Ba, Erra meher da azken ogoi urte honetan uh, Pastu gira, uh, erganezake ez dut sushen sifriak uh, buria Menan, uh, hiru honetan uh, Gaur egun bagira lagu erronta latonoi, erupil uh, Erra meher da ere azken, azken urteotan uh, etxe berri asko indela eta asko, xantza ukan hemen, uh, kuple gaste asko argiotu da, edo jaurak uh, batu eta mementoan uh, erra meher da jaurak batu Ondoko urtetan, uh, zer pastuko da, uh, haur horiek handituko dira, uh, handituko dira, ah, etx, humeste etxe inendea, uh, kupliak, uh, kuple gaztiak jiendia ala adinetakoak, ez da kihuso me, uh, me segurira jale, uh, haur gehio, zer nahi estela izan, iziteko tzukutio. Hortako dena lotua da, non behite? Erpeia hon hartu zere ikusi duzu e bada ba da behar zela, seurki jokatu? Ah, seurki jokatu geho, geho nahi nien erran, uh, bon, ez du erriten eh, erit, bon, dut, uh, seurro haur non mirretzipituko dela, me ez gia eoiten, hori buruz, deus egin nabe, eh, uh, aipatu duzu kantina, den binean, haigia uh, lotizamendu baten egiten herrikoa, uh, lotizamendu baten nahi ginoke, uh, txatu gira, azteko lotak inatetu gisa hartat, kuple gaztiak izan diten. De Moraberian bado de proiektuat e, eta habita zuzantkatrekin etxea hondioten egiteko sei apartamenduokin eta gure helburia Ga da gaztiak, eta kupele gaztiak karra hastia herirat hezek e, bitute bizi hazeko bai eskolak eta bai besteginatikoak hori e. mm. da behar bada hausapez eta erriko kontsilo baten ahrengura hoai erri tipi horiek nola bizi arazi, e, iraun arazi? Ha, ba, seurki hori da. E, Zomiteldi, diskutatzen duelaik hiria e, hondietako hauza pez horiekin, harritia dira, guetako gue gue zuziak e, e, e, e, zer dien, guetako eskola batena txizia, hostean erantzen zela, hebu roda, eta karkulakot montak guziak itentu, du egin eskola, eskola horretai e bat ditzemita, netako, herri eskola zerratzen delaik, e, bada zeit falta, bada aniz falta. Eipatzeko ere, or, atiratuko gire iztuitzetik, ikusi zitugu or, be, joan den asteleenan, bai honan, edo edo aintzineko astelenean, ez es, euskal elkargo hori, baziren erritipietako hauza pezen ahrengura, jakina hazi ditugu ahrengura horiek irratietan adibidez, bezzuk nola ikusten duzu gobernantzia hori, hor iria hundiek bazen hek bazuten beste ahrengura bat, zutela dena partekatu nahi, eta erritipiek bazutela belduga, beyanak izanen uh, zila, zuk nola ikusten duzu. Baia, ia osudenak, denak beldu goira ban denak, denak geienak aldegiren hala joiteko. Eh, uh, ikus voilà. bon, mundia da, eh, uh, berko du la Google, le Kennedy defendiatu, uh, lo morceau héritado esa Heitzenzaude uh, balimatu proiektea gure hergietan eta gure gure eskualdean uh, dennek seiitukote. banaan uh, bizten da ez dutela baionako hauttetsiek guetako proiektoik petsatuko eh? beharko du goxokoan petsatu proiekteak eta iraina hasi uh, irain hasi uh, goro uh, bez eta en gusttuko Ni Artio uh, ertio nintzen uh, oskot eh, uh, sendikadeko er hortan. Uh, E, ikusitut, aizan eh ikusituta esaniz lanean asko gauta txikeekin hidi kuekin dena ez dut ez dutela ez hautzen usu eskolegi barnean anitzek ez denegai anitzek dut eh? ez hautzen honan demorabelian ikusitu uh, gure ikusmodia ezatzen dula maian genian hale eskutot sengituzte eta Prezidira, hale, anitzak uh, gurekin lani natzeko. Donko, bon, nik, uh, iutzen zaut, ontsapastuko uh, dela, anberriza erranda zahatan, biztan dena zutela heretak pentsatuko guetako uh, proiektuik ez ontsa guri da, guri da, goite iraiteak goe proiektiak, uh, eta gure nahi duen bizi meldea. Lugalde kudeaketa, skot, hortan delege edo ordezkari izan zirela, eh, aipatzen da, euskal eh? elkargoan, uh, orurukorki ikusi behar dela Lugalde antolaketa, uh, etxe bizitza Lurrak, etxe laborantzako Lur E, istu ditzen, egin behar da ere ez direla, be, merke netaik e, metrakahatu ere ez da inapala hemen istu ditzen bai honetik ez hain nukun izanez ez, zuk siniesten duzu denen ahtian ala ere logika bat penxatu zaterabideak e, atximainten direla nunbait emengo gazteek ere e, alako gauza e, gauzabatzen egiteko? Oh, Horri, bi, bi dira lehenik behar da ikusi azken urte hotan, anitz. hanitz bon. Aniz lur, eta usu lurrobenak, laulantxanak joan dilela etxeiteko. Eta, hola, ez du zehitzan al. Ez du zehitzan al, bestan ez laulantxak ez du gehio lurrik ukan, eta lurrik gabe, ez da laulareik izan. E, Bo, behartzen zehiet kanbiatu. Bez, bizten dena, behartela eremiak, afen, konstruktibla egiten den zela eremiak behartela dela Gio, arra zuin eremu gutio balimada etxeiteko, ez da presioa meharkatuko, eh? e, izitekotz bestaldi erdirat. Hini, utzintzot, ordean, herri erdela, herri erdela, erri elkargoari, stagetisunen ignori, erri eh, elkargoak, hak bitu ukanen behar zala eh, PL. Hari dela, gero, eh, behar dena itia ukiteko, ukiteko jale, eh, etxelikiak, nolak aztek ehozten arak gauten, eh, bo hartako, hartako gira istu izen hostean argan dut, eh, lotizamendu hori iten, iten ari, lotizamendu hori eh, goztako zauku, baina gure ide jasen, ebe eh, eh, tampi, goztako da erri baina... Eh, Herritar, uh, edo herritar, ausutako, uh, bospasei, guple gaztea etzitzen albatu, uh, irazio, enoztuko irazio eukando. Hala, behitzuria egina dugu, hoitarazten dugu, Jean-Michel Donanpetri, isturitzeko ausapez zirela, tamintzatu girela, astapeñan eskola kartaz, el kartze bat eginen baitu zue, bi eskola publikoak el garritaratuko zizte iztuitzeko eta aierrakoa, tipiak iztuitzen ahondiagoak aierran, eta hori el sartzetik jartzetik eintzina, mileskera. Ba, mileskera.